Thank <laughs> you. No puc parlar més fort. Sóc a la biblioteca, ara. I què és una biblioteca? Una base de dades on tot s'imprimeix sobre paper i on no pots parlar ni fer soroll. Oh, suposo que necessita silenci i concentrar-te per estudiar. Sí, i per no perdre'm la pilota de partit. Mm. Mm. Eh, silenci! Partit. Visca! Uh, uh, uh. oh. Ulrich, això en dius estudiar? <ríe> per si no us ho ha dit ningú, això no és una sala de festes. Heu vingut a estudiar, entesos? I s'estudia en silenci! I s'han acabat els jocs a partir d'ara. Ah, molt bé! Com que veig que us fa molta gràcia, eh? Jo també em vull afegir la festa perquè així riguem tots. Tu! Duas hores de cara a la paret! No! Ai, perdoni, senyor director, no! <ríe> mm -hmm. uh, bon dia, Jeremy. Pots venir un moment al meu despatx? He de parlar amb tu, és molt important. Ja coneixeu el director, li agrada xerrar. Diu que el psicòleg de l'escola m'ha estat observant durant molt de temps i que creu que sóc un... alumne superdotat. I ja està? Quin descans! Teníem por que el director no hagués descobert el laboratori. Això rai, ah. és pitjor del que et penses. El psicòleg vol que aquest vespre faci una pila de tests per saber el meu coeficient intel·lectual. I què? Doncs que si el meu coeficient intel·lectual surt molt alt, diu que iniciaran els tràmits per enviar-me a una escola especial. No, no ho sé! Oh. Què vols dir? Que et volen enviar a una escola per... per futurs Einsteins? Sí. Això sí que és greu. Si tu no ets aquí, ja no podrem tornar a l'Ioko yoko I el no podrà fer tot el que vulgui. No és només això. No me'n vull anar d'aquí. Em vull quedar amb vosaltres. Som amics. Uh, un moment, espera. No ens posem nerviosos. No et poden obligar a canviar de col·legi, si no vols. No és tan fàcil. Al psicòleg li ha faltat temps per parlar amb els meus pares. Els hi ha dit que en aquella escola em donarien una beca molt important. A casa no poden deixar escapar una oportunitat així. No hi veig el problema. Fas els tests malament i es pensaran que ets un tros de ruc. No sabrà mai ningú i ja et podràs quedar. Ja ho havia pensat, això, però no és tan fàcil. Són tests molt complicats, estan plens de preguntes trampa. Si realment els vols fer malament sense que et descobreixin, has de ser molt intel·ligent. Cap problema. D'intel·ligència a tu te'n sobra. D'acord. M'esforçaré per no passar-los, però no us prometo res. Hm. Ens veiem més tard, eh? Si hi ha res de nou, m'aviseu. Hola, Jeremy. No sé si em coneixes, sóc en Hans Klotz, el psicòleg del col·legi. Esclar que el conec! És veritat el que diuen? Que vol que em traslladin a una escola per nens superdotats? Que bé! Els meus pares saltaran d'alegria! No sé, encara. Això ho haurem de decidir aquest vespre. Bé, per començar faràs un qüestionari tipus test. Cada pregunta té... Perdona, segur que això ja ho saps. Jo? No. No? Què hi ha per sopar? Pots comptar. Una olla de ranxo sempre fan el mateix. Però com és possible? Ah, ets tu, la mala bèstia que ha fet això? Eh, què no prenys! Oh! Mm. Mm hm! Ah? Ah? Oh. Mm. Ah! Senyor, no creu que és millor que parem? No, no farà falta. Els... Té ja gaire bastant, ara, i segur que la llum tornarà aviat. Ah! Ah! Ai! Però quin col·legi de pecotilla és, aquest? Ah! ara mateix i feu el favor de callar. Allò em tornarà aviat. Aquest no és lloc per fer el pallasso. Em sentiu? venga! va! Xxxt! Silenci, escolteu. Eh? Mm? Què passa? Eh? Ai, ai! Eh? Eh? Val més que sortim d'aquí. No. Ah, calma! Sí, sí, sí. Ei, calma, Edic! Deixeu-me ah! No, Déu meu! Estem atrapats! Et felicito, Shanna. Les retes han esperat que es fes de mi. Ens han atacat just quan érem tots aquí dins, al menjador. <tots> <tots> Ets tu, Ulrich? Que què? Ei, però... Quan acabis, podràs fer les trucades que vulguis. Però què passa? Per què no l'agafa? Els extintors, oh. Gin! F. Va! Ai, ai, ai! Tranquils! No perdeu la calma! Ah! Passeu-los cap aquí! Molt bé, aneu sortint! És impossible! N'hi ha masses! No les podrem aturar tota la nit! La Sissi, què hi fa, allà, aquesta? L'he de rescatar-se la cruz piranda viu o diu. viu. Aquest soroll és insuportable. Escolteu, voleu fer el favor de... eh? Ah, rates! Ah, ah, ah, rates, n'hi ha tot un exèrcit. Oh, Shanna! Volen entrar arrossegant la porta. Hem de bloquejar-la. Ja ve, la Yumi. Oh, la carrosa ventafocs. Ja ets serrot a l'àmbia. Molt bé, ja el deixo aquí sol. Esperem que això les aturi prou temps. Aelita? El Sean ha activat una torre, Jeremy. Ja he trobat on és. Vaig de camí cap allà. Miraré d'acostar-m'hi més, d'acord? Ja era la Jeremy. Sí, les rates han atacat. D'acord. Sí, ens veiem al laboratori. Mm -hmm. Hem de trobar un lloc segur. On? N'hi ha per tot arreu. lloc. Eh? L'únic lloc que no té accés des de les clavegueres és l'edifici de Ciències. Afanyeu-vos. Oh. Aquest cop som nosaltres, les rates. Hem caigut a la trampa. Ei, <ríe> hey, l'obres o no? Els extintors estan gairebé cuits. Pau, <ríe> tranquil. Home! Ah! Anem a la teulada. Si les rates entren, allà estarem segurs. Ah, no puc més. Tant a la fàbrica, en Jeremy també hi anirà. Així que pugui, clar. Bon idea, però com ens ho fem per arribar-hi? Mm. Mm. Ves que ve... Ei, espera, torna! Però què fas? No, què fas? Ei, eh? torna aquí, torna! Massa tard. Mm. la paret, nois. Rates, no. El que sigui menys rates. C -c Quan era petit va entrar una rata a la meva habitació. Ah! ah què? Premi. Quedis aquí, senyor. He d'anar al laboratori fotogràfic. Ara vinc. Mm. Mm. Ah. Ah. Oh. oh! El Xan ha pensat en tot. Veniu! Oh. Voleu fer un creuer? No pareu! Oh. Eh? Si entren, dispari el flash. Les farà fugir. Queda't! No te'n vagis! <sulls> Tant no. <sulls> Jeremy, sóc al laboratori. He de parlar amb l'Elita i virtualitzar l'Otil i l'Hulric. Explica'm com fer-ho. Escolta'm bé. i he pogut localitzar l'Elita. Però està en perill, ara. Eh? Què, què dius? Parla més fort, no et sento. He d'introduir les coordenades. Repeteixo. 19 graus oest? Has dit 19 graus? No, espera. He dit 79 graus. 79 graus oest. Escolta, les rates han envaït la ciutat, em sents? D'acord, ja estic a punt. Yumi, que m'has sentit? Fes cadejula. Transfereix el or ric. Fes cadejula ric. Fes cadejula. Virtualització. gaire lluny. Estres he introduït unes altres coordenades. Us he virtualitzat massa lluny de lèlita. Tranqui·la. una mica d'escalfament no ens farà cap mal. Somrieu! però va mal acompanyada. Vigileu! Hola, prín...